Basen ikitena, kinderak, debekatuak sirela estatu batuetan. Aha, kinder, bada ki sezertasari nahi Kinder alemanez aurra eranaidu, baina ezkira euh, aurta zari, eh, beraz. Ez nahizor aurreta zari estatu batuak estila aurrei debekatuak bistan dena. Kinder, kinder bistan dena? Kinder surprise, c'est si beau de les surprendre. Eta bai, kinder txokolatezko hori, barnean oparikiki batekin, eta egia da, sorpresa da, edegena. Niri oroitzapenetan hori zen, alta txokolatea salean aiz, eta hori betidanik. Baina argoltze barnean zen, oparitxo hori, ala ere, zer sorpresa hona itxusiala politazelarik, eta zendako Estatu Batuetan debekatu da, beraz. Aurrentzat da, ez da gauza euh, bizki lan jeroxai duri bai, lan baita, eta bai, obiektu tipi hori, azkenean, eh, paperrean ere kinderetan markatu da, iru urtik petik uh, lan jeroxadela, beraz ez zaiela utzi behar, obiektu tipiak direlako, eta erra merda, Estatu Batuetan ez direla espresari eh, kinder horiek Dira zonbait urte, adibidez, bizpairu urte, emazte bat, kanadatik abiatu zen, eta autocontrol batean, estatu batuetan, poliziak zer ratxeman zuen bere autoan, ulertu nahuzi, ez, armakez, fenber babai, benen ortarako ez da problemaik, kinder agoltze batzu, irure euroko isuna, agoltzeak konfiskatzeko manuarekin, eta ez bazuen onartzen, deseginen zutela, simpleki. Jana bon, zuten eh? uh, atxikitzen zituzten konfiskatzen eta ondo tzik Batuetatik ateratzeako beriz zitultzen uh, zizkieten bere agoltzeak. Eta ez dute hirig egiten horeine, eh? auanak joen urtean hiruro gei mila kinder goltze Hman dituzte uh, mugetan zirezko kontrabanaanttolatu bat iruri dula kondaaturk behinzaten. Armmak aldiz, Landjerosak, Bai, bainan ez da berdin. Armekin zure burua defenatzen alduzu. Kinder batekin aldiz, beh, ez duzu gauza hundik defenatuko. Joen urtean ez zato batuetan, ara ere, zenbaki bat, berrogeita iru iztripu izan dira, hiru urte baino gutxiago zituzten aurrekin. Zergatik, beh, oiek, armak haien eskuetan zituzte lako, eta ama iru aurrek haien burua hildute. Bentsu dut, iztripuz, ez tutuzte konsiente zirenik, ze mundu tarat eldu ziren hiru urtetan. Une fillette de 3 ans et demi est morte étouffée à Toulouse par le petit jouet d'un oeuf surprise en chocolat. Eta bai, ara, istripua gertatu da, tolosan gertatu da, eta be, bai, aurra hilda, kinderren atxamaiten den jostailu batekin ito baita. Ara gaurko, titulu nagusienetariko bat, goizan behintzat alazen irratia pizterakoan, eta berri maluru xabaldin bada ere, zen bate mankizunetan, orenak geldituko dira kinderren implikazioa ezta bai datzen obiektu tipi horiek debekatu beharrote dira. Bon, ça bon, c'est quitte, ben bon, Bicia surprécha cette BTDA l'année. Kinder surprise à glisser des surprises exceptionnelles dans ses œufs. <fix> <fix> <fix> <fix> Hori bon, ergana eta egina, eta e, laster gurekin marko, hori zanen da, loturarik gabe kinderrekin, e, marko angulemeko bide hartuko dugu, komiki mundu hortan sartzeko, angulemeko festivala ondoko aste burian, aste, no, ondoko astean, astean zehar, kasi kaste baten burian, funtsian, Eta behitzor du bat lehenik, hitzor du musikal bat, uh, charri duziena azparnen uh, erzetan eman kizunak proposatzen jena Uh, dakizien bezala, radiokultura eta kanaldudek elgarrekin uh, telebista emankizun bat, ekoizten uh, dute, ideia zer da be, artista bat edo talde bat gomitatzea eta be, oren batez uh, artistekin uh, mintzatzea, trukatzea eta tartean konzertuak uh, zuzenezkoak beraz eskaintzea eta horiek uh, be, grabatzeko egunak uh, atzo eta gaur ziren, beraz atzoko hau txekima duzie, gaur ekizarekin ekizaru, ekizaru, duzie itzordua Apartnen gaueko behatzitan Azparneko plazan ondoan den jadiokulturalaen lokalean. Hementxe beraz bere lehen proiektoren kantu hau onziak, kanoiak itsaso gorri baten gainean ekizan. Ekizan zuten ginuen xarri ertzetan eman kizunean beraz uh, gomita izanen dena eta hori azparnen plaza ondo ondoan duzie itzordua. Telebistako putz hutsa utz, iratiko hitz apitz. eta putz. <tus> <tus> eta maskaradak maite dituzie, baina ez duzie, deus kompreintze normala da manesak zizte. Hara, dela asumitzen duen pertsona baten artikulua xarean eta hori xiberotar batek gomendatua. Manexaren gidea Amar Gomendio maskaradetan ez galtzeko. Aritz Ibanez Lusarretak idatzi du horrein dela bi urte, baina beti aktualitatean dena. Maskaraden xasoin la xasua asia baita. Eta beraz, Amar Gomendio desberdin proposatzen ditu hemen, danzan.eus webgunean atsemanen dituzie. Eta lehenik, berak dion bezala, hon hartu dezagun, manesak gira be laino artean, suberet Suberotagentzat mundua bitan banatua baita xiberaotakak eta manesak Haiek eta zu bla bla bla segitzen du beraz be, uh, azkenean bere estatutua onartzenxiberotagen begiradaen pean Bigarren uh, gomendua gogoratzeko oh argumentala egitiki bat da Xberua uh, ispicatzen du nola eta zomatesz osatua den eta azkenean maskara den garganzia olako uh, uh, momentuta ez fidatu mundua honen eta txarren artean banatzeko ohituraz e, Espikatzen baita gorriak eta beltzak badirela, bainan azkenan badirela txarrak eta txarragoak. E, bestalde ere be, besteak bezala egin, egin ulertzen bazinu bezala. E, entzuten dituzularik beraz kantuak edo bertsuak eta be, beste gomenioetan e, ofizioak ere ezagutu espikatzen du beraz ofizio bakutsa, maresalen ofizioa, sorrotxena, eh, buamena, eta bar, eta bar, eh, godalet dantzaren mito hori eta be, nun jarri behar ziren, ere, espikatzen du eta bar, eta bar, beraz hor baduzie, be, Amar Gomen dokumentu bat maskaredetako bidea hartzekotan bazizte ondoko asteetan. Gulemiko bidea hartzen dugu Marco Richardon. Bai, ta Richardon, bye bye. autobusa, edo zigitzon bat izango go gadan, me levo a Stéco, ba Yoneti kan eta Ah uh, bai, son de da. Biordut erdi. Bai. Bai bai bai, biordou enfin, il ourdou. Ala. C'est bai, egaskinez 8e massieta Petit Avinsila, mais autobus ça veut dire où ça va qui sort Bai bai, pas dit l'autobusaka, hemen ni ke bon, asco tengo la Ko baturajetan dugu eta... Eta duetan gidea. Batoz, ebe goazen Angulemeko bide hartzen dugu biztan Komiki festivalaz ari gidea. Urbiltzen ari baita, ondoko yeah, yeah. asteburuan buruan ezuntan menen bestian oita, sortzitiko hitam ekarat da. <coughs> bai, Bada egun berrizia hor dako haste askenean, menen publikoari dikitzen da ostegunean Eta jendea pila Izan goda hori oh, haste buluntan. Eh? Ferra haste buluntan. Eh? Ishte, haste buluntan. No, yeah. uh, be ustuz geienok ez girela inuzioan arat, angulemerat uh, oino zenta eiduriz biziki egitxusia da. Ez, <laughs> ez <laughs> dakit <Bon. laughs> <laughs> <laughs> <tut> zutza utzen meidan, bo. Uh, Usteak beti erdi ustel, baina uh, bedaren festival hori, komiki festival hori, Marco, nolako da? Nolako da, beti danik. Eh? Izan daizu <laughs> da gako goita gutakoita beste urte ala noiz es bada bait egiten da dela la edo comique de bai autore bezala, mercat mercat dibil bai bakatu. Joan Berdin behin, ikusteko sardane ses energia buzesena len komikiak, bada festival in festival off eta festiunia, askotan festival off daiego dut beste beinu Euh, concerto Concerts privatoires, euh, les maisons du peuple de la Kouaïta Rath-Johan, en écoutant baïta veste l'écoutant est d'enfin, écoutant est d'enfin. Euh, et ta bon, t'as qu'on bon, la Gounikinda... Euh, ouais. Eta... Joanne, um, pesta, ah, pesta. Eh, giraf uh, ostatura joanne, ah, eh. eta uh, biharamunean burakumina errakuzta goztiak egin, eta gero charztu. Da Bekiz giraf ostatura ere ez? Uh, ba, edo pizza, ondoen den pizza tegi... Ah, irat, eh, ados, segitzen nahez hau Gero bon, ikusi behar da behin, eh, ez baduz zu ikusi, ikusi behar da. Gero ezagunena da, baina ez da onena ere. Ados? Uh, Badida on... Zenaako hau ezagunena da? Uh, Orbitzen bat... baita munduko egiten den Nogun uh, duke obedena, ezagunena eta ez es ezagunena ere mm -hmm. uh, Energia uh, pistu baitute Me badila ez or Bretainan badat Saint-Malo erian oui. Beste komikia soka bat Ez angulam baino ez goutio, ez agun goutiago, bainan professionel munduan balio gariago. Adibiaz energeta le txek bambu, ez ta angulam elat euten, behizik eta uh, samaloelat. Bez te bat bloa, amien, irian, nansin ere, nansin gero libulu uh, azokavata. Horda, meni bon. Alors, dame, bon. Voilà da, joan te quoi là Juan Berda Bain est au journaire et engunuke ni ils en bassen l'illene et du français ni parlant c'est là Hortello Yongo va non la hurbilden va yuto acheter pour passer bon ordiane Baina Euskaldun batzu joango dira ala ere. E, euskaldun uh, marrazki eta komiki gileak ere uh, oien txartela hartu dute hor. Angumule mera joiteko. Bai, bai. Urtero bezala uh, Euskal komikia ere ongitzen, uh, obetzen eta zabaltzen delako. Eskual komikia eta eskual egileek gehiago eta obetzen eta zabaltzen. Uh, urtero joaten dira. Aurten ah, berri, berri kunzabat izan senda bonafaroan bonafaroan de la architecte brivat iraiki sont là ircous surtout bah sans doute iraiki construit ah bah construit bah il roman graphique architecte à tout est ircous artifex ircous atchatekin bah ircous ircous Aipatuko nuke, beste sarbaet, beste norbaet izango da uh, angulemen ere, beste argiitaletxe berri bat ere sortu izan da dola guti, uh, pastu den uh, urian uste dut, mm. uh, ariet argiitaletxe. E saguna da emen euskal irian, baitu dola goi urte franciako glena, uh, dargo eta Futuropolis argiitaletxe etan. Belada, uh, gido lehi bat, Gregorio Moliot eh uh, Maraskibizi du nun tan lan itandu orain. Nungola? Eh uh, donos tia ut. Ados. Itzulpena kiten ditu, eh? Eta jongoda Angole medat. Gero nikus te betiko uh, eserko zen dudugun de, de, marazkirari di, uh, jango diren. Uh, Asheskormeleta, nanifano, manurtega, unagurtega, ainarat, oriek jango diren. Girafo uh, unge sautzenote uh, bela soiek. Bai, bai eta ondoan den pizzari ere bai. nahi zuten ere, uh, nahi lukete ere bai... Uh, Ekainen ekainen izango den ekintza ezagunagazi. Ils da se Zapart 2006 partent bimilata, shei, bimilata bakatu. Euh, eta se partent sardin. Comiquia est la bacarie les bouloane, est la bacarie a socquetan, basiketa gariketan ele. Alors, elle est au place rata Olida, olida, don de ilsenda ekainen Angulem aipatzen maitugu ala ere, uh, ez tugu, uh, ezkira goetena, ala ipatugabe, aurten izan den polemika, ega da, aurten hainit zaipatu dela ere, uh, be, uh, marrazkilari talde feminista batek, xalatu baitu, aurtengo, xariketan, be, ogeita dira, ez? ogeita mar, direla izendatuak, marrazkilariak xariaren zata, eta denak gizonak zirela, Nei. eta, horrek ere polemika sortu du, bon, ba. Printsan eta pentsazuntere marrazkilarien artean ere batzua ere gogo eta batzu atera zaizkila hortik e nola hartu soiliz eh nik esan gabein aipatoginuen kolektibo kolektibori bai kolektibo bai lesken bai lesken mugimendu bat eta hieran uh, komikilinsan badaile badilaile leskak eta honak eta bitxada zaien e gutxienez e e izenak e e agertzea undena Angulemen aldaketa izan da ez da bakrek azok abat izan da esena bat ere niak ere klasa uh, razzeko mm -hmm. eta uh, sarbai patxazen dela de dik olako, sarbai patxazen dela dik eta agarzen da uh, angulemen eta nola angulemen ezaguna den badu rakazta handiago bat Ola. Orduan euh, serrenda aldatu dute, beste enfin, neskak emandute barnean. Nisigitu dut, onduan uh, gertatu dena bezte uh, mugimenduak sortu dira, Eta automatiko ke okay? dira esklerk izena aipatu izan da. Uh, ni, uh, ni gusans alde, gusans ea esak gusan duzun. Ez, es, betiko. Ez da gusans. Kranosu? Gusans guztas uh, flu glacialen uh, marastandu ikigarik sigarig sigariz enfin, da uh, autoren artean ezta hain ezaguna, benan respiratu ahondia du uh, autoren artean. Horia horia parte Google genuke berai sonadin uh, uh, Google Google chefa. Chefa. <laughs> ba, bai bai. Ba, ba. Eta senta hog ere azpimagaratzen zutena azkinen uh... Berroita hiru urtez, xari uh, hori emaitenute berrogeita hiru urte, eta bakarrik emazte batek irabazio bai, berroita hiru urte. Hori nolaz, zuk nola ikusten adibidez, hori komikietan badira, emazten uh, esorkuntzak uh, badira, uh, bai, bai, komikiak et, beraz. Kleruen uh, bai, lingue? Et duzu ce qu'on doit subir les marasques Et qu'est-ce qu'on doit subir les marasques Est-ce que c'est une neshkeden ala mutikoden Sindaku sida presente, senta ordida badi da marasquilia. Master. Bye bye bye, bye bye. Betty Danik, c'est là euh Comic Ginsan. Lani ndute, ekarpen ondia emandute le. Pour être cher, c'est stack, Jawelin, gut uh, gut uh, singer euh uy, e oui, Espektu falta oni bat izan da haien uh, ekarpena ez uh, onartzea edo ez uh, plazagatzea. Kontsideerazio ah, bai. hmm. falta azkenan hoen lana, oui, zenta oui. zerga nahi duen egiten zuen gizonen mundua zelatapen batean eta hala gelditu dela eta haiek dutela azkenen pix egin uh, burbuila hori kontrolatzen A komiki euh... ginntzan geldiitzko burbuak Norrek gizonen zakit euh, euh, lehen arraitentzioen maskulinitate ouais. mas mundu maskulino azela komikigintza hastapen batean euh, eta emazteak berdin piskat berantago, sartu direla hortan eta Le... beraz, alag gelditu dela ala ere, demorarekin bai, euh, neskak ere turri dit dila ere askotan kolorista bezala eta sartu dila mundu kontan kolorista bezala, baina koloristak dila ere artistak eta da, ene guztaz heraspektu euh, falta mm. Alors bon aurikina beraz, Marko. veras Marco et ben gueulemerat jonaiba du 100 monsieur Marco Crando baliosiela et ta planon bat eman usta toare izena senava la quise girafe de la quoi les polucea et ta vemileschker Marco j'étais arrêté Eta, lasteagaldiz, gurekin, eh, aitogegazkin, bire iditziaren eh, tahtea ukanen du hemen, eta, undutike... Gure gomita Cristsina Tapia mintzan eta aipatuko dugu mintzaet bezer da. Euskara lantzeko ikasteko gune bat eta bere izenak dio bezala, Interneten atsmaiten alu zena, Interneten bidez, euskaldunekin mintzatzeko para da hori dena aipagaia. Ante Euskal irratetan berriak zurekin benade dutar Amoniak karreatzen duen kamiun bat surlotzen asida autobidean gixuneko parria, natxaldeko lauak eta hogoietan deituak izan dira sokogiak beti lekuan dira, suhiltzaile frango badira, irisku kimikoa baita, ahal bedesiak ere lekuan eman dituzte, pagoetik bayonarateko sentzuan gehtatu da SBA hori. Zazpiehun bat presuna elgarretaratu dira txaldeuntan, ahate azlehen txustenguz, Mondemaxaneko laborantza gambararen aitzinean bildu dira akitania guzitik din laborari eta huen txustengatzaileak salatzeko gobernuak hartu neurriak hegazti griparen garaitzeko. Hendaiako erriko etxeak kontra istudio bat egitea erabakidu intzura jonko auzo gunea gune gorri gisa emeitea proposatzen baitu estadoak inkuesta publikoa espada egina ere, bilkura publiko bat izan zen, estadoko ordezkariek errantzuten kartier horretan uolde irisku handia zela, barda hendaiako kontseiloaren biltzahedat joan dira auzoko jende andanabat eta hau zapesak kontra istudio batekinen duela hitze mandaie. Hendaiako hirian euskoa baliatzen ahalko da lehen erria da hori lekuan emeiten duena, herriko etxeak euskal monetarekin hitzarmena izenpetuko du, herriko hainbat zerbitzuetan euskoz pagatzen ahalko da igeri lekua mediateka edo kantinan. <tose> vous connaissez être un gamin de merde va junako vous auriez volé de, du fromage d'hamburger acheter la hengoices sortir a clouden gutitan betevagamifou vous vous droguez mm. vous vous droguez non tribunal del tribunal del de, del pueblo Oztierale eta Mikel Marquez eta inautelohi eta kantariek Bagabiga Iga izeneko kantaldi hitzaldia eskeiniko dute, Uruñan eta lekornen berdinba amaisai urteko gazte bat topatzen genuen etzekinak nor izan den Mikel Laboa, ez? eta biskak kezka horrekin eta hori ikusirik hasi ginen pentsatzen zer egin genezaken guk, ba kantari bezela, ezta? hori ba, ba, hori konpontzeko edo ederena ba, hortan zerbait egiteko, ez? Mikel Marquez, Hostigununtako Gomitagoizbegi. Bostigala honetan bizintxo bestak abiatzeko bertso pintxo poteoa endaiko baleak elkartean. Antxeta irratiak antolaturik, saspiter dietatik landa, eguizelaia, odibarso eta aitor errazkin berso lariekin, eta egin topa, antxeta irratiak ama bosturte. <gurra> GORONZI DANTZAN IKUSGARIA URTARILAREN HOGAITA azparneko ASPARNEKO MENDEALA GELAN ZORZIAK TERDITAN LEHEN PARTEAN ELGAROINKAKO AURAK BIGAREN PARTEAN ELGAROINKA ETA OINKARI TALDEETAKO dantzariak Aintzin ETA ONDOTIK TALOAK ETA USTATUAN animatua BERAZ URTARILAREN HOGAITA IRUAN DENAK ASPARNERAT EUSKALI ANTOLATURIK Itzeeta botz hotz itzeeta boz, itzeeta itzeeta itzeeta boz vozkiizeetaput hozkiizeeta eta hitz eta putzemankizunean prentxaren itzulia, xarean zer dira nagusiak tenore untan, berria puntu eusen, San Sebastian eguna, aurrek hartu dute lekukoa tituluarekin, orotara, boz mila aur inguruk parte hartuko dute Donostiako Dambogadan, gau erdian asida festa, argazki bildumaba, tatxamaitena alduzie, San Sebastian egunarena helduen elduen Dambogada ere, azpeitan, Uh, hau da beraz gehi nagusi tinoreuntan berrian eta argian ere aipagaitana baina titulu honekin txistu egin diote Europa batasuneko himnoari dambogadaren hasieran hemen entzuten duzien bezala, txistuak beraz eta eusen ikusgai duzi bideoa, osoki Donostia Europako kultur hiriburua izango daurten eta izendapen horrekin lotutako ekitaldiei hasiera ememaiteko San Sebastian Eunean Europak Basuneko himnoa ere jo zuten konstituzio plazan hanbilduzako egitarek beraz txistuka erantzuten erantzun zioten entzuten duzien bezala. Bestalde berrian ere Donostian geldituz beste etxegabe bat hilda Donostian eguneko bigarena. Goizaldean emazte baten gorpua txeman zuten kutsa automatiko batean. San bastian eguna ezta soilik festa eguna izaitenari Donostian bi etxegabe beraz hil baitira hauetan. Eta biak gainera urbil bule Goizaldeko seiter ditan aurkitu dute udalzainek etxegabe baten gorpua eta bulebarri kokutsa automatiko batean aurkitu dute eta eguer ditan aldiz uh, gizon bat atxeman dute bulebarrean bertan uh, on gaizki isenitu dena in oren batakirian eta berekin ziren beste etxegabe batzuk oartarazi dute uh, ondoezik zegoela gizona eta beraz jakin uh, dute uh, bi gorpu egin direla egun donostian uh, etxerik gabekoen Bizia, beraz, donostia egununtan. Beste berrietan berrian, Espainiako gorteetarako bozen uh, segida, PP eta Ciudadanos alderdiek galarazi egin diote erki, erkri EH Bildu eta Unidad Popularekin talde parlamentarioa osatzea Uf, ez da errez hori dena gaitea, hemen berri antxetasun guziak beraz eh, akordio ez akordio politikoen inguruan txamaren dituzi. Bestalde argian beste tituluetan haipatzen direnak Garonia, Garonia eta Zentral Nuklearra, txosten teknikoak onartuz gero, zentrala berriz martxan, uh, batzarrak, ze eseneko batzarrak Garoniako Zentral Nuklearra, bimilata ogeitamekan berriz ideki alizaiteko galdegindu, uh, obekuntza teknikoen txostenak aztertuko ditu, aldeko emaitza lortzen badu kontxeiloak baimena emanen dako kopera sentrala berris ide kitseko uh, inguruko protestak edo urren kontrako protestak baliela lik Eta ekonomia erreportaibat Davos en Zergai izango dute izpide agintari politikoek eta empresariek. Robotak, terrorismoa, migrazioak edota deshoreka, sozialak izango dituzte izpide Davoseko. Suizan egiten den eskiestazioan bildu diren agintari politikoek, empresariek. Eta Leonardo DiCaprio bezalako hainbat pertsona famatuk urtarilaren ogeita irurat arte egoengo dira hoiek munduko ekonomia foroak, beraz, sortzi gai izanen ituzte aster gai, eta beraz hemen argian txetasunak eta beste gain nagusi bat, argiarekin bukatzeko transeksualitate az, transeksualitate legea argas abanguardista dana faruan bainan garatzekoa dago lekuko txun bat hemen irakor gai. Eta SISPA. SISPA deituko da Bayonako Gaztetxe Berria, kaseta puntu eusen tituluna gusiten ore untan. Bayonako Gaztetxeak bere ateak aste buru untan, larumatean idekiko dituelarik, egoerdi haintzin ere aperitifa estrenaren zat. E, Beraz hemen SISPA izena agertzen da. Kasetan, bestalde justiziak konstituzionalaz mintsaldia parixen, urtarri lehan bake prozesuaren gaian agusi izanen da parixen, bake bideak antolatuko duen mintegi zikloaz gain barren institutoak justizia konstituzionalari buruzko mintsaldi bat ere proposatuko du urtarri lehan ogeita bian kontseilu konstituzional lehan. Eta kasetarekin bukatzeko hilabete batez ogeita mar mila euro bildudituzte Nikola Bonemezonen zat Joita raziez, beraz, diru bilketa bat abiatu zutela. Media bazken bestalde, sexua eta neska gazteak artikulua nagusiten ore untan. Mamitsula ostatuan baionan igandean izan den itzordu baten, haipa mena uh, zertaz ametxe egiten dute neska gazteak gaur egun, sexualitatea pornografia, ez tabaidagai, media bazken hemen bilduma bat. Eta zitu esten titulu nagusi aldiz igandeko lana. Nork idekiko du, nork estu idekiko, nork horreindik beztabaida badu horren inguruan. Zitu esten eta xunak. Iritziaren tenorea aldiz orain zurekilan aitori Raskin. Amark Munduko Irrati Komunitarioen elkarteak gaur egun 5000 irrati biltzen ditu. Europan 260 irrati inguru ordezkatuak gaude erakunde honetan. Euskal irratiak barne hamarken helburutariko bat, komunikazio eskubidea unibertsale izatea eta honen aplikazioan bere osotasunean ematea da. Hortaz, Amark erakundearen barruan antolaturik gauden ordezkariok Alegin bereziak egiten ditugu, estatu ezberdinetan benetazko komunikabide legedi demokratikoak sustatzeko. Argentinan 2000-an lortu genuen, jakingo duzuenez Kristina Kirchnerren gobernuarekin herri mugimenduek eta eda edabide komunitarioek lege berri bat probosatu zuten. Amark erakundeak lege horren bultzatzeile izan zelarik. Medioen legea onartua izan zen. Ego Ameriketan Inoiz aplikatu den komunikabide lege aurrerako Hirugarren irugarren sektorean antolatuak ziren irrati eta telebistak kontuan hartzen zituen, eta haiei leku berezi bat ematen ziren frekuentzia eta telebistak banaketan aka irrati legastatu ziren eta gurekien lan baldintzak hobetu ere. Keska handiz, jarraitzen ditugu, gobernu berriak komunikabide legearen aurka hartutako jarrerak. Maurizio Macri presidentearen gobernuak lege aldatu nahi du. Milaka irrati eta telebista komunitario isilarazi nahi dituzte. Noski Europako komunikazio talde nagusietan ez da esertso ere esaten. Beste, komunikazio eduak, hemen, mile esker aitor eraskin, eta, be, musikapiskabat eta ondutik, mintzanet haipatuko dugu, eta, be, orrentzetan nuen, baina ko gaztetxea, beraz, sispa deituko dena, Uh, behitzorduna guxi batekin larun batean, bere estrena egiten du egun guziko ekimenekin baskari animazio eta konzertuekin uh, shot up entu uh, gatibu edota itziaren semeak dan bordo niu, gainean na farder reserva erexerwa kitiren chemiak taldearekin larumatean gativurekin batera besteak beste Hor izanen dira, bainako gaztetxearen estrenarentzat zat, beraz meketan, abiatuko den eguna idekitz ofizialarekin, eta ondotik bezuen txartelak ez baituzi, ebazkari edo gauarentzat, zat, ez baita gehiago, pote ogan, ere parte hartzenko horko duzie, bostetan abiatuko dena, hori ginen haipagaietan itzorduetan, mementuz bostak teborita zazpi, gomitaren tenorea. Itz eta putz,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 Euskara trebatu online orain posible da mintzanet.net webgunearen bidez ezagutzen genituen mintza lagunak e, be, euskara gehiago menperatzen zutenekin beraz mintzatzeko itzorduak antolatzen bait baina orain interneten ere posible da eta bideoaren bidez Bilbo-Gasteiz edota baianako euskaldunak elkarrekin euskara mintzatzen ahalko bait dira forestie, Marga Forestier Uh, Zukaipatu duzu zu gure gomitarikina. Cristina Atapia, Mintzanet proiektuaren eramailea zira, uh, lehen galdera, bizikirokoja, uh, zer da, Mintzanet? No, mintzanet e, denok ezagutzen dugun proiektu bat da, baina azkenean beresitasun bat dauka eta online e, dela izango litzateke e, normalean e, euskaraz dakiten pertsonak eta, eta bere euskara maila hobetu nahi dutenak elkar, elkartzen dira orain arte bat abernatan e, e, baten inguruan baina guk egiten duguna da hori bera baina e, eskaipen bidez haura da. e, euskaraz dakiten pertsonak eta euskara hobetu nahi dutenak elkartzen ditugu baina online mintzaten helburua da euskara praktikatzea Eta batez ere laguntzea, ba, bueno, e, bidea egiten ari direnei, ez? Eh batzuk ba, bueno, e, hainbat kontuengatik eh eh ikasten ari dira edo ikasi zuten garai batean eta orain antzita daukate eta bueno, oiei laguntzeko ba, sortu dugu tresna hau eta horretarako behar ditugu ba laguntzaileak euskaraz e, ongi dirakiten pertsonak eta beren denbora ematen dute. E, berz, beste, beste pertsona hoei laguntzeko ba, mintza praktika egiteko baino online. E, bakoitzak erabakitzen du noiz nahi duen egin ez ordtan zein egunetan eta, eta bueno, bakoitzak ba, bere etxetik lasai da zai egiten ditu ba, sola azaldiak ordu erdikoak kutxi gorabera batzuk gehiago egiten dute eta helburua bueno, da euskara praktikatzea eta laguntzea ba, behar duen jendeari.. Mm. Eta beraz maila guztietako euskaldunak izena eman dezakete e, mintzanetan? Hori da, euskaldun berriak daude, baina guk E, mintza praktika lantzea denez gure helburua ba, minimo bat ereskatzen dugu. Hau da, e, zero tik ezintzara, zi mintzaneten zela saldia e, mantendu behar dezu. Orduan, atzo, hasi bazinen euskara ikasten gaur ezin duzu izena eman mintzanetan. Minimo bat euki behar da. Ba, konversazio bat eukitzeko eta etzea e, euskal izan behar, baina, bueno, minimo bat bai behar dezula, ze azkenean, zela saldia Ez da aurrera teratzen e, Konkretuki nola no martxan da gunea Programa berezi bat telekargatu behar da Zuen gunetik? E, guk daukagu webgune gune bat e, Eta helbidea da mintzanet.net Eta hor e, behintxartuta Izen eman dezakezu eta gu harremanetan jarriko gara zurekin, eta pertsona bate bilatuko dugu, ba zurekin hitz egiteko, e, zuk esandako egunetan eta zuk esandako ordutan. Eta behin harremana eginda, ba zuen kabuzi biliko zarete, ba solasaldiak mantentzen, ba, bueno, eh guk planteatutako gaien inguruan edo zuek nahi duzueranen inguruan. Eh da, ba, helburua dela e, mintzatzea eta, eta praktikatzea. Mm. Mintza praktika sarean egiteren abantaila azkenan zer da e, zuzenean e, norbaitekin elkartu ordez. Ba, jende askok ez dauka aukera e, aurrez-aurre egiteko. E, ba, batzuk kanpoan daudelako, beste batzuk ordutegi arazoak direla eta, orduan beste aukera bat da. E jendeak posibele badu aurrezaurregitea, ba, primeran, baina jende asko eztu aukera hori. Ba, batzuk atzerrian bizi direlako, ba, lanaren gatik igual eh e, daude, Europa, Asian beste leku batzutan eta han ez dago aukera euskara praktikatzeko edo beste batzuk adibidez, ba igual eh e, bizi diren lekutan ez dago euskara praktikatzeko aukerarik ez dira igual eh ba, zein bat e, e, arabako zein bat lekutan, eta, bueno, lako lekutan ez dagoain beste aukerarik ere. Orduan, e, hoientzat, e, mintzanete tresna proposada, ze azkenean guk zabaltzen diogu beste aukera bat, e, bertan ezin badute egin, ba, bueno, online bidez ere egin dezakete, eta beste aukera bat da. Zaneten ez daude irakasleak, mintzaneten dago jendea, e, ba, euskara dakiena, uta ni bezala, ni ez naiz irakaslea eta eta bueno, ba, parte hartu dezak eta hau e, da helburua da praktikakattzea e, doeinek parte hartu dezake, bai laguntzaile bezala ez du laguntza e, irakaslea izan behar, baizik eta bueno, e, euskara jakin behar duzu eta eta izan behar duzu denbora bat laguntzeko prest mm. hori da beharrezun bakarra. Mm. Baduzua geman bata ekarekinta azkenean mintzaet tressna bisiki erabilgagia era izan daiteke. Bai, aekarekin eta topagunarekin, e, bueno, e, lanean gabiltza, zieraziratik, eta urten zinatu dugu e, itzarmen bat, eta horren e, e, ba, horri esker eh AEK hartzen du mintzanet ba, bere online tresna bezala. Hau da eh AEK ak antolatzen ditu baino orain eh hitzarmen e, horri esker ba mintzanet izango litzateke online eh online egiteko aukera. Hmm. Zenbaitietan mentuko zenbat izen emate dituzue? Momentu honetan ditugu 300 pertsona parte hartzen mintzaneten Oietak batzuk dira laguntzaileak eta beste batzuk laguntza behar dutenak eta ba, eguneko hogeita amarra edo atzerrian dago. Ego Ameriketan batez ere, gero Europan badago jendea baita ere eta bueno, gero leku arraroetan, e, ba, e, Rusian eta holako lekuetan ere bai baditugu. Gehienak eh hemengoak dira, baina beste batzuk, nahiz eta hemengoak izan, ba kanpoan bizi dira orain, eta eta bueno, interesgarria da alte ortotik ere, e, ba, igual aukera daukazulako ba Ba, beste munduaren beste puntan bizien norbaitekin hitz egiteko ez. Hmm. Um, Egan genezakin mintzaet komunikazio bidea aski hautza dela pantaililaaren uh, paranggirelako uh, eta pareez pareko hori galtzen dugulako jendea ez da beldurtzen hortaz? Bai, Bai.re hasierako ba, e, gauza izaten da normalean. E, gaur egun teknologia ia bueno, e, asko erabiltzen dugu eta eta egia esan gazteek ez daukatela beldur hori baino adineko pertsona batzuk e, ba azaldu kezka hori eta egia esan hasierako harremana egin arte ba pixkat igual batzueik osatzen zaile, baina bain e, bizpairu saio eginda egia esan e, ez dugu inolako arazorik izan, eta jende oso gustora da bil, eta badaude e, larogeiko pertsonak parte hartzen, eta eta ez dute inolako arazorik, bain hori esan dudana bizpairu saio egintagero, Harremana e, oso politas sortzen da, eta, eta batzuk aurrez aurre gero elkartu izan dira, ba, e, kafe bat hartzeko, edo elkarrekin eskursio egiteko edo lagunak ere sortu dira. Hortaz, e, asierako muga hori gaindituz gero e, oso, oso tresna egokia da. Mm. La corridult mintzanetan bidelagunak eta bidelariak bad sirela zer dira bidelaguna eta bidelariak Bueno, guk e, e, bi izen erabiltzen ditugu parte hartzen dutenak e, e, izendatzeko eta bata da bidelaguna, hau da e, euskara songirakiena eta lagundu nahi duena eta besteara bidelaria. Ba, bidea egiten ari dena euskaraz e, bere euskaraz maila hobetu nahi duena eta ba ortxe, ortxe dabilena ba saiatu naian. Orduan e, batzuk dira bidelagunak eta besteak bidelariak. Mm. E, Barakizuei jana ipajaldea eta igualdeeran artean ajemanak badiren mintzanetzio esker. Bai, badago proiektu bat Tolosa eta Uztaritzartean Eta bueno, horren helburua da e, bi herritako jendea harremanetan e, jartzea ba, euskara praktikatzeko internet bidez. Eta badaude iparrak hortaz aparte, gero badago iparraldeko jendea e, bai laguntza lle bezela eta bai laguntza eske etorri dena mintzanetera. Mm. Zein bai herritan, egiten ditugu aurkezpenak, ba bapiskabat azaltzeko herrian bertan e, e, zer den mintzanet, nola funtzionatzen duen eta etortzen den jendea... E, Dauka aukera ba, bertan ikusteko zuzenean nola funtzionatzen duen, eta egiten dugu saio txiki bat, eta bueno eta egon gara hasieraziratik ba, bueno, e, Euskal Herriko Herri askotan, eta joan den astean ba, justo e, itxasun egon ginen. Uztaritzen erengon ginen joan den urtian, eta, bueno, e, bizkaiko leku askotan, gipuzkoan, iparralden ere bai, eta, bueno, e, noiz behinkai egiten ditugu olako aurkezpenak herritan. E, erri, erri, bueno, e, norbaitek interesabaldi maduela, ba, orbaukagula gure webgunea mintzanet.net, eta, eta, bueno, bertan eman dezakela izena, eta pixka bat begiratu zer, zer den proiektua eta nola funtzionatzen duen, eta normaitan animatzen badea, pues, e, mentxean garela bere zain. Kristina Tapia Milesker Marga Forestieren mikroan egamezala mintzanet.net webgunean atsemanen dituzi egin eta sunguziak eta berla zuek ere parte hartzen alko duzi edo euskara ubeki ikasteko edo eta zuek erakasteko ere manera bat hemen. Itz eta putz, atxaldeko bostetatik seietara arantza ididarekin, euskal irratietan. Oztierale eta larru Mikel Marquez eta inautelohi eta kantariek Bagabiga Iga izeneko kantaldi hitzaldia eskeiniko dute, Uruñan eta lekornen berdinba masai urteko gazte bat topatzen genuen etzekinak nor izan den Mikel Laboa, eh? Ta besika kezka horrekin eta hori ikusirik hasi ginen pentsatzen zer egin genezaken guk, ba kantari bezala, ezta? Ba, hori, ba, hori konpontzeko edo ederen hortan ba, zerbait egiteko, ez? Mikel Marquez, ostegonuntako gomitakoizbegin. Hostirala honetan Bizaintza bestak abiatzeko bertso pintxo poteoa Hendaiako baleak elkartean. Antxeta irratieak antolaturik 7erdietatik landa egoizelaia, ja Odei eta Aitor Errazkin bersolariekin zatos eta egin topa. Antxeta irratieak 15 urte. <girrisa> Eta gurtzeko te noilea itzetapoutzan billar bostak eta seiak artean itzordua da ian bezala edo dugu eta gurekin izaen dugu ere usstegunero bezala, fred begoet eta eh, ekiizaren disko berria aipatuko dauku entzunaraziko, dauzkigu hemen zatzi desberdinak eta hogeitarazten dauttze eta Euskal Igaziak puntus webgunean atsematendan duzila hitz etaputzenben zuten duzien. Guzia seiak Euskal iigatietan.